перевіряючи одна одну за словником та граючи в синхронний переклад. Ми прилаштовувалися до груп інтуристів у Лаврі чи в Софії та слухали гідів, прислухались до іноземців, всотуючи чужі мови, мріючи, що щирі старання колись відкриють перед нами нові горизонти. Був ще один нюанс. Стевка розмовляла українською. Легко, органічно, правильно, не перекладаючи в голові, як я, коли було треба. Київ зустрів мене російською та суржиком, що було для мене звично. Чернігів теж був не надто українізований. Вдома ми говорили з бабусею чи російською, чи французькою. А уроки рідної мови та літератури в школі навчили мене розуміти, писати, але не думати українською. Стевка, приїхавши до столиці, не асимілювалась, на відміну від інших провінціалів, котрі, як Еліза Дулітл в пігмаліоні Бернарда Шоу, старанно переймали міську вимову та манери, щоб приховати своє походження. Стевка встановила власні правила. Я розмовляю українською. Хоча тих, хто в моїй присутності говорить іншими мовами, не розстрілюю. Ти можеш говорити російською, тим більше, що твоя українська просто смішна. Ну, правда, це виглядатиме як діалоги Штепселя та Тарапоньки, але я б тоді радила, зважаючи на нещодавно проголошену незалежність, скористатися моїм сусідством для вдосконалення твоєї української. Повір моїй чуйці, це перспективно. І я скористалася. Як бачиш, вона була права. Про історії з бурхливою стевщиною юності я з подивом довідувалась від неї самої, та щиро дивувалась її сміливості та рішучості, яких завжди не вистачало мені. Мабуть, відсутність традиційної сім'ї, чоловіків поруч, намагання бабусі вберегти мене від життєвих негараздів, дещо штучні умови, в яких я зростала, зробили з мене правильну дівчинку. Розумну, хорошу, безпроблемну, але не здатну на бунт, протест, на виживання у важких умовах. Власне, я не мала проти чого бунтувати, а відсутність кав'яру та набитого імпортним шматтям гардеробу не вважала за важкі умови життя. У мене все було гаразд, рівно, спокійно, нормально. Але десь у глибині душі... «Я розуміла, якщо б стався якийсь катаклізм, Стевка би вижила, а я – ні. Вона виживе навіть на безлюдному острові. Виживе, з'ївши мене. Я її тихо обожнювала і тихо боялась. Стевка – це була я, навпаки. Вона робила інколи те, що воліла б робити я, та не наважувалась. Не наважувалась, бо, власне, не було потреби. А що вже вона в мені знайшла, я не знаю. Вона ставилась до мене добра, ніби взявши під своє крило, чомусь відчуваючи відповідальність за мене і одночасно, наче підгодовуючись з якимись іншими енергіями, яких їй самій не бракувало. Це я усвідомила, коли подруга одного разу напросилася зі мною на якісь вихідні в Чернігів до бабусі Ніколь. Ну, точніше, не напросилася, а знову поставила питання руба. Полінко, а твоя бабуся не дуже розсердиться, якщо ми припхаємось удвох. А я тобі ще не набридла своєю ретроспективою. Щось понесло, піду я чогось їм. Поки писала про Стевку, пригадала її здорові тваринні інстинкти. Навіть відчула запах смаженої на салі картоплі з цибулею. Аж їсти захотілося. Правда, ні картоплі, ні цибуля, ні сала. Та то таке. Як там Нікарагуа? Та ні, не набридла. Чудово пишеш. І Стевка твоя така жива. Може, хай би заїхала? Нажарили б картоплі, жахнули б горілки, наговорилися, наревлися б разом. Воно б її попустило. А? Нікараго, як Нікараго, а що про нього писати? Тим більше, що ми літали туди й назад. Дивне у тебе життя. Сидиш, чекаєш. Команда, і летиш світ за очі. Потім повертаєшся і знову сидиш, чекаєш. Я не люблю чекати. Якось я познайомилася з цікавим хлопцем. Це було на другому курсі, коли ми вже вміли вчитися без фанатизму і попри чималу завантаженість в інституті, знаходили час на гульки, дискотеки та компанії. Додому ми зі Стевкою нікого не проводили. То був наш приватний світ. Нам там було добре з нашою хазяйкою, яка дбала про нас, а ми були їй вдячні за турботу і ненав'язливість. Не маючи за плечима інститутів, Катерина Петрівна була делікатною жінкою, яка поважала межі приватності кожної з нас.